بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 Tunakumbushana kumbochana bismillah subhanahu wa ta'ala kulingamana na wakati ambao tuko na mambo ambayo yanatuhusu katika dini yetu kwa sababu uislamu ni dini ambayo kwamba inampatia muislamu ama inampatia kila, kila mwanadamu yani kumwabudu Mwenyezi subhanahu wa ta'ala peke yake na kila wakati Allah subhanahu wa ta'ala kubadilisha yani akaleta ibada baada ya ibada zote ukiziangalia ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake lakini lau kama ingekuwa mwanadamu Wanafanya ibada moja peke yake bila kubadilishiwa labda angekuwa anashindwa lakini Mwenyezi subhanahu wa ta'ala kwa hikmati yake wasi'a jalla fi ula, ameweza kugawanya na akaweka ibada tofauti tofauti ili muislamu awe akitoka kwenye ibada hii anapata nguvu juzi tulikuwa kwenye ramadhan sasa hizi watu wameingia katika mambo ya haji na mambo fadila fadail zadu na hii kitoka pia nyingine inakuja hivyo hivyo mwezingu subhanahu wa ta'ala amerahisishia watu hii dini na kumwabudu yeye katika njia tofauti tofauti lakini yote ni katika sheria yake Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa ta'ala ametujalia ya kuwa tumeweza kupata fursa kama hii. Fursa ambayo kwamba kwa amba, hatujui kama itaweza kurudi tena sisi tukawa tuko katika uhai na tunaweza hatujui ya kuwa tutabaki katika uhai mpaka tukuje tufikie tena mara nyingine. Tue ni wenye kushiriki ama kukuwa na fursa kama hii kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kila mwanadamu awe na wakati maalumu ya kuishi katika hii dunia Faidha jaa ajaluhum la yasta'khiruna Allah Subhanahu wa Ta'ala arsha tueleza ya kuwa kila mtu ajali yake ikishafika wakati ukishafika basi hakuna tena muda hata dakika moja huwezi ongezewa kwa evo, na kila mtu anajua kulu nafsi dha'iqatul maut kila moja yoelewa ya kuwa kila nafsi itakuja kuonja mauti na hii mtu ingekuwa lau mtu akipatwa na mauti na hali yake itakuwa imekwisha hivyo kama vile watu wengine wanadhania wanasema wa, wanadhania ya kuwa mtu akishakufa basi atakuwa ameshamaliza yani, na mambo yani ameenda kupumzika kama wanavyosema mambo kama haya muislamu hafai kuamini na muislamu anafaakuwa anajua ya kuwa ukitoka hizi ni stages ukitoka katika hii stage ya dunia unapitia katika stage nyingine ambaye ni ya kaburi na hiyo ndio alhayatu al barzakhia na hapo katika hiyo hayat albarzakhia yani mtu akishazikwa imma awe katika janna ama awe katika yani bustani miongoni mwa bustani za janna imma awe katika hufra min hufari nnar naudhu billahi min dhalik ila ndugu wapendwa na baada ya kuwa baada ya hapo itafika wakati Mjeezingu Subhana wa Taala atatufufua na ataturudisha tena na kuna wengine labda wanaweza kukosa kuamini mambo haya na kala jalla fiula zaama alladhina kafaroo an lan yub'ath قل بل لا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير arasama الله سبحانه وتعالى ta'ala za'ama alladhina kafaroo an lan yub'athoo wa madai yakun wal ambu mumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kasabab katika min arkan al-iman min al-iman bil-yawm al-akhir wa Mtu, muislamu katika arkanul iman katika nguzo za imani muislamu anaelewa kuwa ni mtu kuamini ya kuwa atakuja kuna siku ya kiyama kuna siku ya malipo na hii unaisoma daiman katika suratul fatiha unasema maliki yaumiddin Allah subhanahu wa ta'ala ndio mmiliki wa siku ya malipo hii siku ya malipo haiwezi kuja ispokuwa utakuwa umefufuliwa فايف الله سبحانه وتعالى كما كما زعما الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعث اذا الله سبحانه وتعالى مثبتها نكا وكا تاكيد يقوا لتبعثن متقون وين يكففليوا وكتك هي يقول جل في علا كل نفس ذائقه الموت وإنما توفون اجرا يوم القيامة kila moja atakuwa ni monye kulipwa na yale ambaye kwamba ameachuma ame hapa duniani Faman ya'mal mithkala dharratin khairan yara waman ya'mal misqala dharratin sharran yara na kila kitu ambaye ni yheri ulitenda hapa duniani utakuja kuipata huko mbele na chochote ambaye umeifanya ya shari pia hivyo hivyo utakuja kuipata huko kwa hivyo akasema Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ajruna yawmal qiyamah angalia hapa na uzingatie vizuri famanzuha ziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kuepukishwa na moto wa jahannam zuhziha anin nar ai ubu'id akayako mbali na moto wa jahannam famanzuha ziha anin nar wa udkhilal jannah na kaingizwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala faqad faz huko ndio kufaulu ndugu waislamu idha sisi tunaenda huko mbele lazima tukae tukifikiria namna tutaweza kufaulu namna tutaweza kufikia katika njia iliyo sawa yani uwe katika hii njia iliyo sawa hapa duniani ili ufike katika janna ya akhirah janna ya allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya يوم akhira ndugu wapendwa kwa sababu ya haya Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia wakati ambaye kwamba tunaweza fanya amali chache na ukawa unapata thawabu nyingi. Na miongoni mwa masiku bora zaidi katika ulimwengu kama ilivyokuja katika hadithi ni hizi siku kumi za dhulhija. Hizi siku kumi za dhulhija Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa nayo katika sura suratul, suratul fajir, na akasema والفجر وليالي عشر ابن عباس رضي الله عنه امتفسري يي, يي ن بعض السلف من ال يعني بعض السلف والخلف ومتفسيري يقوا هي أه وليالي العشر نسك 10 ذو الحجه نبيا في ليله يشادوا منافي عليهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ayyamin ma'lumat ibn abbas bila bila ya kuwa ni Ayamu ayyamul ashr yani ashrudhil hijjah idhan na hi na hi ndio kwamba wameenda watu wengi ya kuwa kama madhhab ya imamu shafi'i rahimahullah na kadhalika ni madhhab katika qaul iza imam ahmad rahimahullah na wengine pia wakisema ya kuwa al ayyamul ma'lumat ni ayam za 10 dhilhijja kwa hivyo hii imetajwa katika Qur'an hizi siku kumi. na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala api na kitu ispokuwa ni kuonyesha umuhimu wa hicho kitu na Allah Subhanahu wa Ta'ala akona haki ya kuapa na chochote ambaye kwamba amba anataka lakini mwanadamu hana haki ya kwa ispokuwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio akasema Mtume عليه الصلاه والسلام man kana halifan falyahlif billah na akaeleza katika hadithi nyingine man halafa bi ghairi Allah faqad kafara au ashrak au kama alala عليه الصلاه والسلام اذا Mtume عليه الصلاه والسلام Anatuambia ya kuwa yoyote ambaye ni monye kwa basi awe ni monye kwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wala asiwe, asiwe ni mwenye kuapa na kitu ingine y, y, kitu kingine yote. Ithen Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa na hizi siku kumi na hii ni kuonyesha umuhimu wa hizi siku kumi. Na Mtume عليه الصلاه والسلام ameeleza ma min ayamin al'amalus salihu hinna habbu ila Allahi min hadhihi al'ayami al'ashr. Anasema Mtume عليه الصلاه والسلام Hakuna masiku bora ambaye kwa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hupenda amali, hupenda zile vitendo za ibada ambaye mwanadamu huzifanya kama hizi siku kumi Yaani siku kumi za dhulhija Masahaba sahaba wa waliposikia hiyo wakasema Kalu ya Rasul Allah wala ljihadu fi sabili Allah. Hata jihadi katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani mtu akapigana katika kwa sababu ya ili ilai kalimati kalimatillah mpaka akawa ni mwenye kufa pia baada atakuwa anashindwa na mtu ambaye kwamba anafanya al-amalus-salih قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه falam فلم min من ذلك بشيء huyu mtu ambaye kwamba ameenda na mali ameenda na mali yake na ye mwenyewe ye akafariki mali yake ikawa ni yenye kuisha basi huyu ndiye atakuwa anamshinda mja kama huyu katika riwaya nyingine anasema wala ljihadu jihad fi wala ljihad. jihad kisha akasema wala ljihad jihad illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa mali falam yarji' bishai'in. yani hivi ni ya kuwa uzito wa hizi siku kumi na zile fadla na ile ubora ambaye kwamba amba inapatikana katika hizi masiku kumi ndugu wapendwa kwa hivyo si kitu rahisi mtu kupata fursa kama hii. Lau ingekuwa tufanye tu tufaradhie leo kila mtu anaona anasema mambo ya maisha yamepanda na anaona mambo kila kitu imekuwa ghali lakini tufaradhie ya kuwa lau kisikia kona mall fulani iko na ofa labda 50%, labda 60% ama sema hizi na petrol station zile ambazo ziko na unapata sehemu semu zingine Uambiwa ya kuwa wakona offer ya 50% ama 20% hata 5% kila mtu atakuwa ni mwenye kufika hapo na ya kuwa amepata hiyo offer lakini vipi hii ambaye kwamba ni Allah Subhanahu wa ta'ala ambaye ni tijara lan tabur tijara ambaye kwamba haina hasara ni biashara ambayo ukifanya na Allah Subhanahu wa Ta'ala haina asara yote isipokuwa faida kwa sababu ukifanya tendo moja la laheri Allah Subhanahu wa Ta'ala hukulipa mara kumi na akakuongezea ila 700 dhif. Akakuongezea mpaka zikafika karibu saba na kuendelea na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni karimun jawad Allah Subhanahu wa Ta'ala yaani, yeye ni mwingi wa kutoa na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala Yoyote ambaye kwamba humkaribia Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala humkaribia zaidi kwa hivyo ndugu muislamu ni kufanya bidii na, na kujikurubisha kujukurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika amali tofauti tofauti na unapata Mtume salatu الصلاه والسلام haja specify na akasema kuwa ni kitu fulani fanya amali fulani lakini amesema ni al-amalus nitendo nzuri yaani ibada yeyote ambaye itakuwa sawa ni kufanya takbir kama vile masahaba wa mtume aleyhi salatu wassalam kama vile ilivyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Omar na Abu Hurairah radhiyallahu anhuma walikuwa wanatoka kana ya khurujani ila sūq wa yukabbirani wa yukabbiru an bitakbirihima walikuwa wanatoa takbira wanasema Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar na wanasikilizisha watu lengo ni kuwa wanakumbusha watu na watu wakisikia pia wanakumbuka na wanakuwa ni wenye kutoa zile takbira kama vile wengi vile Abdullahi Abdullah ibn Omar na na vile vile Abu Huraira walikuwa wakifanya hiyo ni takbira ambazo kwamba si zile takbira ambazo tumezizoea zile za baada as-salah hiyo itafika wakati wake hiyo ni at-takbirul lakini hadha takbiru takbirul hii takbira ni yeyo wakati wowote kila mtu size uko nyumbani unaweza toa takbira useme Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar, allahu akbar. walillahi alhamd نقفني تسبيح وتهليل سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نا يعني نازنجine ambazo mengi ambayo unazijua zile tasbih na tahlil na azkar au jumla na qsoma qiraa'atul qur'an qsabundio afdhalu dhikr qsoma qur'an kuzingatia kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala afala yatadabbaruna al am ala qulubin akfaluha, kuzingatia Qur'ani inaposomwa mtu awe ni mwenye kupata khushu na moyo wake uwe ni wenye kulainika na kupitia katika Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala e ndugu mpendwa hakuna yani hapa umefunguliwa milango ya Allah subhanahu wa ta'ala Unaweza fanya ibada ile yoyote ambaye ni rahisi kwako kama ni kufunga ufunge kwa sababu uh, kufunga inaingia katika al-amalu salih na al-Imam nawawi rahimahullah anasema kuwa kuna istihabba uh, istihbaban shadidan yani ya ni yani hii ni sunna kufunga katika hizi masiku kumi. Kwa hivyo unajaribu kujitahidi na kufanya ibada kadiri utakavyoweza. Al-Imam Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala ameeleza yakwa kwa nini hizi masiku zimekuwa siku bora zaidi. Anasema kwa sababu hakuna siku ambazo kwamba ibada zile zani zile uh, zile ibada muhimu ama ibada msingi zote zinakusanyika mara moja au kwa wakati fulani kama vile ilivyokusanyika wakati huu katika mwezi wa dhulhija. anasema kona sala kona saum kona sadaqa na kona haj, yaani mambo mengi ambaye na kutoa zaka, mtu kutoa sadaka, yaani mambo haya yote sala So, yani vitu zote hizi zinakusanyika pamoja na haji anasema wala yata'atta fi dhalika katika sehemu wakati mwingine yani hii ni kuonyesha ya kuwa zile ibadat ummahatul ibadat zote zinakusanyika katika hizi masiku kwa hivyo ndugu muislamu usiwachwe na wakati baadaye ukashindwa uh, Uta, utakuja mwanadamu mara nyingi useme inshallah kesho nitafunga inshallah kesho nitasoma Qurani kesho nitafanya hivi tumia wakati ambao uko nao ndugu yangu Muislamu kwa sababu hiyo kesho ambayo unasema haiko katika mkono wako lau ingekuwa kwenye mkono wako basi ungesema nitafanya kesho lakini hiyo kesho ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndio anajua wewe utaku, utafika hiyo kesho ama hautafika kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameturaisishia alhamdulillah uko na sihha walafia madama uko na sihha yani uko na afia kwa hivyo hauna uh, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufikisha katika hizi masiku bora basi jitahidi jitahidi sana kufunga jitahidi kusoma Qur'an jitahidi kufanya ibada kwa ujumla kwa sababu hii ribada ambaye kwamba kwa amba unaifanya leo si sawa sawa na ibada ambaye kwamba utafanya baada ya hizi kumi Hizi kumi ibada ni bora zaidi, hizi amal zinampendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko amal ska, kufanya amal kuliko, kuliko mtu kufanya vitendo ama kuliko kufanya mtu ribada wakati mwingine isiyokuwa katika hizi siku kumi za Dhulhijja na pia mambo ambaye kwamba labda tungekumbusha zaidi huenda labda mtu akawa ameshindwa kufunga ama katika hizi masiku labda uh, kwa sababu ya shughuli kwa sababu ya labda sa zingine mtu anaona uzito basi ahakikishe ya kuwa isimpite siku ya يوم عرفه bila yeye kufunga kwa sababu mtume عليه الصلاه والسلام ameeleza ya kuwa ahtasibu ala Allahi ayukaffira as-sanata kabla qablahu wa sanata allati ba'dahu ameeleza mtume salatu الصلاه ya yakua يوم arafa yani mtu kufunga siku ya Arafah mtume anasema anatarajia kuwa itakuwa ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ambao unakuja kwa hivyo hii ni fursa ambayo kwamba haiwezi haujui kuwa itarudi mara nyingine hakikisha kuwa unafatilia hizi tarehe na nadhani siku ya Arafa bi dhilalah Subhanahu wa ta'ala itakuwa siku ya Ijumaa kwa hivyo uh, kila moja ajitahidi na kufaidika na hizi wakati pia kitu muhimu ambaye tunaweza kumkumbusha Mtume عليه Salatu والسلام ametueleza ya kuwa idha dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhiyah fala ya min sha'rihi wa basharatihi wa wa basharihi shay'an yani mtume عليه الصلاه والسلام ameleza yakua mtu اذا dakala al'ash ikingia hizi masiku kumi na moja wenu akawa anataka kuchinja udhiyah udhiyah ni yule nyama ambaye kwamba anachinjwa siku ya yaumul eid na siku tatu baada yake ambazo zinaitwa ayamu tashreeq Yaani katika kalenda ya Kiislamu siku ya tisa ni siku ya Yaumul Arafa kisha siku ya kumi ndiyo siku ya id Ambaye ni Yawmul Hajjil Akbar katika upande wa wale wenye kufanya Hija wanashughulika sana hiyo siku ya kumi na sisi tuko wale ambao hatujaenda kule hatujafanikiwa labda kufika na tunamuomba Allah Subhanahu atupe si sote taufik kuweza kutekeleza hiyo ibada pia ya Haji wakati mwingine na kwa hivyo mtu akitaka kuchinja hizi siku tumesema tarehe tisa alafu kisha tarehe 10 ndiyo siku ya Eid siku ya 11 12 na tatu, hizi pia zinaitwa ayamu tashirik, ni pia ni siku za kuchinja hivyo hivyo kama alivosema Mtume عليه الصلاه والسلام alivoeleza na kuwa ni ayamu aklin wa shurbi wa dhikrillah ni siku za kula na kunywa na kukumbuka hii neema ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ameturuzuku na kumtaja Allah Subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Idhan uh, Mtume عليه الصلاه والسلام akasema fala fala yamassa mish'rihi wa basharatihi shay'an. Yaani ikiwa ukiwa unataka kuchinja ni katika sunna ya Mtume salatu الصلاه والسلام na amekataza mtu asifanye hivyo yani mtu asiwe ni mwenye kunyoa ni kama kujifananisha na yule mtu ambaye kwamba yuko kwenye haji huyu mtu ambaye yuko kwenye haji haj, harusiwi akishaingia katika haji Harusiwi kunyoa nywele wala harusiwi kukata kucha yani mambo haya Muislamu anafaa kufanya kama anataka kuchinja anafaa kufanya kabla ya kuingia dhul hija na akishaingia ama labda ikiwa mtu alikuwa hajui labda sha, labda alinyoa ama labda amekata makucha na alikuwa anataka ku uh, labda alikuwa anataka kuchinja lakini halikuwa hajui hukumu hii basi Mjezi Mungu Subhanahu wa Taala ni Karim atamsamehea biidhnillah lakini basi asifanye baada ya kuwa amejua na mpaka aweze kuchinja siku, hizo siku yani achinje nyama siku ya Eid adha ambayo ndio siku ya kumi baada ya يوم عرفه kisha baada dhalika anaweza nyoa na kukata makucha kama anataka kama ilivyokuja katika hadithi hii wallahu aalam wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.